Так, що дуже мало їх уціліло на полях смерті і повернулося в село 45-го року. А коли радянська армія вибила фашистів і займала окуповані ними населені пункти, всіх, хто, бачите, жирував тут при німцях, коли інші кров проливали, збивали в команди неозброєних, ненавчених, необмундированих, конвоювали в діючу армію, щоб вони мали шанс змити з себе всі гріхи аж до колаборації, Хоча ніякою колаборацією там і не пахло. Як розказала тітка Елисавета, з їхнього села погнали 300 душ. З чоловіків лишилося кілька калічок. Із ними Андерсенів батько вдівець. Його дружину вбила блисхавка, і він приставав на проживання то до однієї вдови, то до другої, і ніде не міг нагріти собі місця. А син сирота ріс у тітки Єлисавети, що замінила йому рідну матір. Сирота мав потаємну мрію – вирости і вивчитися на зоотехніка, щоб не працювати так тяжко в колгоспі, як працювали всі. Йому й у голову не вроювалося, що може стати майстром пера і зажити таких статків, які навіть уявити не могла надірвана непосильною працею тітки Єлисавета і аж від горілки волоцюга батько. Череда обірваних новобранців одразу ж за селом наткнулася на німецьку танкову колону, котра десь прорвала лінію фронту і безперешкодно утюжила все на своєму шляху. Печатали танки в землю, пошматувавши всіх, і не молодих, і зовсім юних, там одразу ж за рідним селом, майже на порозі свого дому, жодна душа не вціліла. Вийшли жінки з села і шукали серед цього місива тіл кожна свого, хто батька, хто сина, хто брата, хто чоловіка. Шукали і довго не знаходили, бо їхні засльозені очі і затуманені горем голови не давали змоги бачити світ. А коли їм хоч трохи й прояснювалося, то не могли вгадати, чиї-то руки, ноги, чи читулу плавають у калюжах крові. Такої сили картини – від яких здригається душа недавно я читав у романі Прокляти і обіди Віктора Астаф'єва. Напишіть про це, сто разів казав я Андерсену, бо то манна каша, що ви мучуєте для виховання підростаючого покоління, тож сон рябої кобили проти такого матеріалу. Він збентежено нагадував мені, як молотили Дмитра Міщенка за його повість батальйон необмундированих побудовану на майже такому сюжеті. «І хто це надрукує?» – запитував він, і сам же відповідав. «Ніхто!» У його ненаписаному творі мала бути і друга гілка сюжету. Село без чоловіків, самотні вдовини ночі, і дворища, на яких одразу видно, що тут немає господаря. Батько майбутнього Андерсена в сто разів виріс в ціні. Калічка калічкою, а щось у нього було таке, що молодиці стояли до нього в черзі і мало рук йому не повідривали, тягнучи за них кожна до себе. А ще ж до того він був напродив майстровитий чоловік, який усе вмів у господарстві. Отож, приставши в недовговічні прийми, він, скажімо, ушивав хату, чистив криницю, латав загорожу, викошував берег, вивершував стіжки, рубав дрова, клепав сапу колов поросячі, кастрував кабанчиків. Одне слово, на всі руки майстер. Як уже згадувалося, ночами зігрівав холодну вдовину постіль. Був у селі на вагу золота. Поживши вдови місяць другий, і, треба сказати, навівши ладу господарстві і на обійсті, переходив до другої вдовиці, що зустрічала його з розпростертими обіймами. І тут починалося спочатку і завершувалося так само, як і попереду. Вже й господиня зливала йому на руки, подавала рушника і ставила на стіл перед ним миску смачного борщу, старалася в усьому догодити господарю. А він усе перебирав думкою, що ще не дороблено в цьому дворищі, бо час було все завершувати і лаштуватися на нові квартири і у нові обійни. «Дітей він наробив пів села», – сказала тітка Елесавета спокійно. Мов би йшлося про якусь буденну річ. За всіх, кого побивала війна, бо вимерти могло наше село. Андерсен, очевидно, на генетичному рівні успадкував той особливий батьків талант, який допомагає поліпшувати демографічну ситуацію. Бо, здається, саме це стало імперативом його життя. Якби він стільки сил і часу віддав не амурам, а літературі, то, мабуть, став би видатним письменником. Я намагався його переконати, що в тому романі, котрий він напише, а якщо не напише, то навіщо він жив на землі, дуже важливою буде і уся ця батькова інтимна епопея. Вона перевертає звичну систему моральних критеріїв, загострюючи ситуацію до провокативного парадоксу. «Ви можете створити образ українського колабдиньйона», апелював я до його творчих амбіцій. Але, як виявилося, справжніх творчих амбіцій у нього не було. Він вважав, що досяг у житті дуже багато. Так воно бачилося його очима, і він по-своєму мав рацію. Хлопець із глухого села, одягнений у штани піджак із мішковини, пошила тітка Єлизавета, з фанерною скринькою, що править за валізу, на даху вагона, грошей на квиток не було, добирається до Києва, щоб знайти той інститут, де вчать навіть лікарів і зоотехніків. Але першим йому на очі з'являється університет. Читає назву факультетів та екзамени, аж страх його охоплює. Скрізь усе складне, йому зовсім не по зубах. Хіба що ось це, філологічний, начебто екзамени нескладні. Подався на філологію, в'їхав на трояках. Виживчило те, що любив читати історичні книжки і трохи знав німецьку мову. Він не тільки підривав економічну могутність Райху, щоденно крадучи харчі з польової кухні німців, що стояла на їхній вулиці, а й охоче говорив з ними, послуговуючись дедалі більшою кількістю слів, які легко запам'ятовував. Потім ще йому пояснили, що на філологічному героїчно боролися за будь-які штани, оскільки серед абітурієнтів були майже самі дівчата. Закінчив університет – Хтось допоміг влаштуватись у видавництво, розставляв коми, рився в словниках, читав сучасних дитячих письменників. У якийсь момент відчув, що він може не гірше написати. Подумаєш, складність. Тату працює трактористом, а я коли виросту, також стану трактористом. То була література ще сталінського періоду. Найпримітивніший примітив. Сьогодні цю дикість просто важко уявити, а тоді це була норма. І саме тоді оприсутнились у літературі, точніше сказати, побіля літератури, десятки, якщо не сотні, патентованих графоманів і напівписьменних людей. Дехто з них навіть виплив у радянські класики, робив погоду в спілці письменників. Тож неждано, негадано, для себе наш герой опинився в літературі. Вже й кілька книжечок видушив із себе, вже й грошенятками якимись війнуло, вже й з деякими маститами ручкався мав усі підстави бути задоволеним собою і тим, як на його користь складається життя. І тепер такими жалюгідними бачилися його дитячі мріяння – ферма, корови, гній під ногами. А він у білому халаті розповідає, як правильно доглядати худобу. Він переріс свою мрію. Я намагався його переконати, що в тому романі,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 Йому на очі з'являється університет, читає назву факультетів та екзамени, і аж страх його охоплює. Скрізь усе складне, і йому зовсім не по зубах, хіба що ось це – філологічний, начебто екзамени нескладні. Подався на філологію, в'їхав на трояках. Вирючило те, що любив читати історичні книжки і трохи знав німецьку мову. Він не тільки…